Berisail Nagusia, Bernaetar zurekin eta Departamenduko Kontseiluko Langile Sozialen Balintzak txarrak direla, xalatu duz egetek. Langilerik, ahalik, ez gero eta gutiagorekin itzulikatu behar, xalatzen dute, laguntzaile zerbitzua ezin dutela segurtatu, Departamenduari deia luzatzen dute horiek konduan hartzeko. Lahibariko eskolan, bost ikasle gehiago hatxeman beharko dituzte eluden sartzeko, erakasle postuaka txikitzeko, bi postu erdi mehatxatuak, frantzesekoa galtzen, bainan esperantza euskarakoa txikitzea, bainan haukbehiak saharazi behar. Ipare Euskal Herriko erri elkargo bakararen txedea gogoetatu da barda irulegin, horen ondoriuak zailka aipatu dira herritar eta hautetxi andana baten artean. Iruleiko igatiaren aldeko sustengu kampaina oraiasten, basen afahuako eriguzietan, etxezetxe ibiliko dira laguntzaileak, kanpaina denboran ekitaldi batzu ere proposatuak, lehen itzordua gauk loto handi batekin heletan. Eta ze aro eh, gungo, Barekin beharko dela ibiri benedez euriatzen egiten dutik goi zetik aratxe daino, ahizea ere hiurgogeita hiurgoita hamak kilometr joen anukfatzen alhalko baitu sendituko da mendebaletik fatuko du gehi genik temperatura gureak ham bost jadoren inguruan gaurko. Eta lehenik, siberuan, eskiula eriko hausapesak bere kargua utzidu janbedekar hatxek iragan hasteko eriko kontseiluan berria emandu, hatik kargu usteaz, ez du arrazoinik eman, holo honeko su prefeturan ofizialki kargu ustearen berri emandu hasteuntan, untsalaz eriko buseta boscatu arte egon behar luke, ondotik eriko bosak egin beharko dira kontseilier baten hautatzeko eta gero. kontseilu e osoan du boskatuko auuzapez berian. CGT sindikatak departamentuko konxeluko langile sozialek dituzten lan baldintzak salatu ditu. Hau rekonduen murrizketak elkartean diru lagontza apaltzeak egitura desberdinen estea erretretarat doatzinak edo eridirenak ez ordezkatzea sozialak loa departamentuko konxeluaren gain izanik ere, ez dizkiotela behar dituen halak eskaintzen salatu du CGT intza Agieta Departamentuko Kontseiluak daraman politika soziala ez da sozialarloak eskatzen duen heinekoa. Murrizketak gero handiagoak dira eta gerota zailaago egitenzaile langile soziai, etxebizitza, aurtzaro familia edo bergiza arteteraze eskaintzen duten laguntza eskaintzea. Evelyn Bucle, MSD edo Departamentuko Elkartasun etxe baten kudeatzaile da eta CT kordezkaria au sein du personnel déjà puisque nous avons une réduction du personnel nous avons une réduction des aides allouables aux usagers et parallèlement nous avons des subventions qui ont été supprimées ou diminuées a un grand nombre d'associations qui interviennent aussi sur le social diru murrisketengatik beraz diru laguntza kapaltzen saizkie langile sozial hauekin lan egiten duten elkarteei batzu estera behartuz eta beraien artean ere langileak ez dituztela ordezkatzen salatzen du Evelyn Bouclé Tout à fait, la politique qui a été mise au niveau du personnel euh, entraîne un certain nombre d'arrêts maladie non remplacés. Les congés maternité ne le sont plus, les temps partiels non plus. Et on a un, un départ en retraite sur deux qui n'est pas remplacé. Azken murrizketaren adibidea emandu ere zgt ordezkariak hortezkariak, eskolako garraioaren ordainaraztea. Oraindik erabakia espada hartua ere, bide hortan dela salatu du belin buklek eta familien egoera zailduko duela horrek. Alors, c'est un débat encore, mais c'est une des propositions aussi de, de l'exécutif du Conseil départemental, c'est de faire payer maintenant le transport scolaire, qui était gratuit jusqu'à ce jour, et ça devient très compliqué parce que ça réduit encore une fois l'accès à l'éducation en général. Departmenduaren politika soziala zerbitzu publikoaren mantentzearen aldekoa izan behar dela azpimarratu du behinta beriz zerRT sindikatuak, eta beren ordezkariekin eztabaidak mugatuak ikusten dituztenez, publikoki salatzea beste aukerarik ez dutela. Eta FDSOak galdeginik laborantxako ikoizpenen presioen gaineko batzordearen lehen biltzaria zen atzo, paueko prefeturan presioak goratzeko zer egin, ez da badabiziak izan omen dira, FDSOak ordezkarien arabera, urde, esne eta behiaragia bereziki aipagai izan direlarik. Sailbakotxean, lan lantaldeen osatzea deliberatua izan da, lan ardatzak ere finkatuak, ekoizpenen jatorria, lekuko merkatiak kolektibitateetan eta esne kontratualizatzea. Bestalde, Ate gripak dituen ondorio ekonomikoen neurtzeko eta laguntzak igurikatu gabe zer aterabide izaitena direna aipatzeko biltzare bat izanenda goizuntan paueko prefeturan eta hor aktore guziak uh, bilduko dira. Eskola karta berriaren ondorioak pairatu dituen eskoletarik bat da La eskola, bi postu erdi galtzeko iriskuta ziren, erdi bat frantsesian beste erdi euskaran, berogoita chez y ikasle dituzte, frantsesheko postu irdia galtzen dute, hala Erandia Akademia Ispekturak euskarako postu irdia aldi zudanda eta xartzean izanenden haur kupuruaren arabera finkatuko dela Erandie Barierejpektoreak, Chetashunak Severine Poucholou, Laribal Rico et Scholaco Bujachoirekin. Francisco mm Postuardia galdu dugu, ez dugu aski aurrik donc dugu d'aller gailogaldin. Hmmm. Lola beran mesala egonen dira françaisene. Euh, eskaran, euh Postuardiat donc euh en surcier s'est ridoté. Nahi hmm. du, uh, hoita hama hauk eskan, posteri hau atzitzeko. Adar. Ozen uh, uh, beste urtean uh, hoita bost, hoita lau eta bost hauk ukanen dugu seuk, benaz behar dugu bost hau, uh, uh, hau eoatzen man. Eta ortako apilaren zortzian, egin enduten eskolaren estrenaz, baliatuko dira, burraso behier egoera espikatzeko. Lorentxagimo edi haundiden euskal presuaren libratzea galdeiteko mobilizaziak sekitzen, aratsuntan bedian zazpionetan donian egarazin izanen dalgarretaratze bat, eta biak beste bat goizeko ameko honetan baionako su prefetura aitzinian. Eta gero txailaren ogoian bretanian izanen da beste manifestaldi bat aldiuntan. Hiruetan hoi ta amak jende bildu da bax da irulegin baterak antolatu biltzaje publikoan, haute txieta egitajak, denak interesatuak egun hauetan haute txien lan taldeetan, johatzen ari den ipar eskualegiko elkargo proietoaz. Bilkuratik landa, mintzatu gira taldeko Anton Kyrutsarirekin. Aski konten gira bai zenta urru bildu dira bai autetxiak garazialdetik eta bai urri aldetik, merak berak eta kontseilariak eta bildu da ere be, jendea, du egitarrak. Eri, Guretako da e, ala, elburua loktu dugu, nahi ginen e, jendeetara joan eta hori da bateraren lana eta hori baterak isa hori erreusitia izan da. Ez dugu ertenal milaka jende urru bildu dela, benen hiuten noita inguru ginen eta bon, Eta iduritzen zaudien dek hainitz gauza ikasi utela eta kusi utela zer lan ere maiten uten heien autetxiak. beste bilkura publikoak antolatuak izanen dira ondoko egunetan, isarri eta amikuse aldean eta abestalde, batera autobusa, bihar, ioldi aldeko egietan ibiliko da eta igandian ostibaren. Urte astapeneko hitz ordua da, irulegiko irratiaren aldeko sustengu kanpaina hemen digoiti, Baxena Farroako herri tako besta komiteetako gazteak edo laguntzaileak, etxe eta rat urbilduko dira, irratiaren zat diru ituhi baitez padakoa, Maritxolo Pepe, iruleiko irratiko presidenta. Kampaina urte guziz dugu, biztan dena irratien dako baita, eh, beti ber gauzerra iten dugu urte guziz, meh behar da oitazi uh, gure esker uh, dugula gure uh, busetaren parte bat, uh, dienden ema dutela irratia ubiziazten ere, urte guziz ordean etxezetxe hilzen gira batxena farro guzian, hortako bat dugu edera, horten ere eskerzen dugu iten duten uh, lana indako, egizzerri eh, uh, txatzen gira, kontaktu baten dukaitia, bestakomitek, edo gazetaldek egiten dute, Aurten en dugu hitz uh, bat uh, amiku zen hau akoitzuntan beraz bilkuatitzaen da sei hontan gunean paketak H ematen baitugu oparitsipi bat paketak banatzeko uh, egi uh, gusietako uh, taldeak edo gazte jodian gotatzen dugu eskualde hartako jende paketaenttxeka ditea, gurekin memenu gosu baten pasatzea, begi zoitasiko ditugu ere kanpaarren helburuak eta be jakk igratziaren behar gamenturaz uh, entzre bakotsarend dako bere etxeana, Lomitazien intugu jendeak, irrati hau biziaztia eta laguntza emaitea urten ere. Eta kanpaina beraz egun hasten da loto handi batekin, eletako erigelu xalaan, ara txeko zorziak eta erditan, hainitz xarri eder badaira basteko, egon aldi, plantxia, pairu, etxeeko eta beste. Antseta irratiak hamabost urte ditu topak eta gastronomiko kulturainitzak antolatzen ditu hilabete juntan. Er, Bidasua eskualdeko atzerriko bizi lagunekin batean, lehen itzordua aratsa juntan hendaiako balea elkartean. Eta horrat hurbilduko dira Bidasoko Argentinak eta Nicaragoak familia bana eta beren ekoizpenak sukaldatuko dituzte. Egun sentiaren kantak pierpol berzaitzek plazaratu du diska behia, xabierletaren bost olerki musikatu ditu jostan goikotxearekin, jada emeiten zituen kantu batzuere ere hartu ditu, beste kantari batzu ere aurkitzen dira bere ondoan, batzuai patzeko, maialen do gontxoro, estitxu, edo magali zubilaga, horotarat hamairu kantu egun sentiaren kantak diska hortan. Eta hitzordubat aratzuntan persoafaria sarako xokobia etxean zortziontaigoiti ametxar zailuz eta ion maiarekin euskal presoen alde. Eta bururatzeko pilotan Dexafiozko partida bat gaur Arangoitzeko trinketean Alde batetik Mikel González Bizkaitaja Bestetik Matiugon hospital Eta aitzin partida bat Izanen da Beraz zazpionetaik goiti Pilota arats hori Eta bestalde ezkerparetan Binazkako eskouskako xapelketan Gaur arabako bastidan Ariko dira Viktor eta Beroiz Altuna eta Merino bigarrenaren kontra Hala, gure eskualeriko behiak zeintziren, eta orai nazioartekoekin esegituko dugu, berrogoi eta hamabi laguna hildira, Mexikon, presondegi batean gertatu jasaraldi batean. Eta hamabi zauritu ere izan dira, Montore iriko kartzelaren Kampoaldian bildu dira presuen familiak, kesu, beren txenideekin zer gertatu den jakin nahian, ez da argi nordiren hildirenak ez eta altxamendua nola hasi dena. Frantzian 6 gazte autobus autobusistripu batean Charent Maritim Departamentoan. Autobusaren parian helduzen kamion handi baten erremorkako jidela edo zabaltzen den bazterra. Bat batean idekida eta autobusaren alde guzia urratu du lama batekin bezala. Argitasunen bea dira familiak, ama bost eta ogoita lagurteko ama bost gazte karreatzen zituen autobusak. Estatu islamikoaren kontrako borrokan implikatzeko prestagertu da NATO edo OTAN. Hiru itxasuntzi lehen bai lehen bidaliko ditu Atlantikoaz Geineko Alianzak, Turkia eta Greziaren artean den Egeo itsasurat errefusiatuen Grisian Europar Batasuneko asuneko laguntzeko, Estatu islamikoaren kontrako borrokan, una elburu eta ikbaet bat eta bestiai ieslariekin trafikatzen duten mafiak geldiarazteko asmoz ere egituen duela hori dio NATOK.